Godmorgen og velkommen til Your Investor Morgennyheder. Det er torsdag den 24. november, og i dag skal vi se lidt nærmere på amerikanske aktiestigninger i går. Vi skal også høre om Danske Bank, der vurderer, at et skifte kan ramme aktiemarkedet. Det skal handle om stjerneinvestoren Kathy Woods, der stadig mener, at en bitcoin skal koste 1 million dollar. Og så slutter vi af i El Salvador, hvor man er i færd med banevejen for bitcoin-obligationer. Du lytter til jørnvæstermorningheder. Mit navn er Sine Terp. Hvis du har amerikanske aktier i porteføljen, så har du måske lagt mærke til, at mange af dem havde en ret munter dag på børsen i går. Investorerne sendte nemlig amerikanske aktier opad på baggrund af et referat fra den amerikanske centralbank Federal Reserves seneste rentemøde i starten af november. På mødet så betonede flere centralbankchefer, at der var et betydeligt flertal for snart at sætte tempoet i renteforhøjelserne ned. Og den konstatering var altså vandt på Investorernes smølle, for renteforhøjelser risikerer at sende den amerikanske økonomi i recession. Det brede SAP 500-indeks vandt derfor onsdag frem med 0,6%, mens Dow Jones steg 0,3%, og det mere teknologitunge Nasdaq blev løftet mest med 1%. Federal Reserve har siden foråret hævet renten seks gange med historisk store renteløft, og renten ligger aktuelt i intervallet 3,75 til 4 procent. Vi kan være på vej til at se større bevægelser i aktiemarkedet frem mod nytår, det påpeger Danske Banks seniorinvesteringsstrateg Lars Skovgaard Andersen. Han siger, jeg kan godt se for mig, at der kommer nogle forskydninger i aktiemarkedet, hvor investorerne køber op i bestemte typer aktier og sælger ud af andre. Jeg tror også, vi vil se kraftigere udsving i enkelaktierne, siger altså Lars Skogård Andersen. Skiftet i aktiemarkedet kan være en konsekvens af, at store investorer tager gevinst hjem og rykker rundt på porteføljerne for at skatteoptimere, inden de lukker bøgerne op til årets udgang. Det kan føre til en rotation i markedet, hvor der bliver solgt ud af de aktier, der har klaret sig godt, mens der omvendt bliver samlet op i de aktier, der er faldet mest, lyder det fra strategen. Han forventer, at råvareraktier, industriaktier og aktier inden for cyklisk forbrug vil få det sværere den kommende tid. Jeg vil passe på med selskaber, der relaterer sig til forbrugerne. Jeg er bange for, at den slags selskaber i det nye år vil blive ramt af, at vi har endnu færre penge til at gøre godt med, siger Lars Skovgaard Andersen. Og selvom energiaktier har klaret sig rigtig godt i år, så vil sektoren dog ikke blive ramt af rotation, vurderer Lars Gorgård Andersen. En bitcoin kommer til at koste 1 million dollar i år 2030. Det holder den famøse investor, som står bag ARK Invest, Kathy Woods, stadig fast i. Også selvom bitcoin har fået over 60 procent af sin værdi barberet ned det seneste år, det skriver Business Insider. I skrivende stund så koster en bitcoin knap 16.700 dollar, og skruer vi tiden sådan præcis et år tilbage, så kostede en bitcoin 57.000 dollar. Cathy Wurtz, kalder den igangværende nedtur øh, for kryptovalutans vinter, og siger, Nogle gange har du brug for at kæmpe i en test. Du er nødt til at gå gennem kriser for at se de overlevende. Vi tror, at bitcoin kommer ud af dette lugtende som en rose, mener hun. Kryptovaluta har været omgivet af vild drama på det seneste, for ikke nok med, at store valutaer, som altså bitcoin og den næststørste ethereum, er blevet mere end halveret det seneste år, så er den tredje største handelsplatform for netop kryptovalutaer, FTX hedder den, krakket. Og vi bliver lige i kryptoland lidt endnu, for det mellemamerikanske land El Salvador vil udstede statsobligationer for 1 milliard dollar i bitcoins. Det skriver Bloomberg. Landet, der tidligere har overrasket ved at indføre bitcoin som et officielt betalingsmiddel, er således ved at forberede lovgivning, der skal bane vejen for bitcoin-obligationer. Og hvis obligationerne bliver til virkelighed, så skal halvdelen af pengene bruges til at bygge El Salvador's Bitcoin City, og den anden halvdel skal bruges til at købe flere bitcoins. Bitcoin City skal efter planerne være en by, der opføres på siden af landets conchagua vulkan hvor vulkanens geotermiske energi skal bruges til at udvinde nye bitcoins. Og El Salvador har for et års tid siden øh, vedtaget en bitcoin-lov, som blandt andet muliggør, at priser på varer står i bitcoin, at man skal betale skatter med bitcoin, og at overførsler i bitcoin ikke ville blive beskattet som kapitalindkomst. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne torsdag morgen. Du kan som altid lytte med på millionærklubben klokken 6 minutter over 9 og følge med i dagens nyheder på euroinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.